Na mpenzu sisa jikalibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhuta sariwake. Bwawa la umeme la mtu rozibazila zinu na rozalisha migawate kuminatano raza zinduliwa rasmi jumanehi na raisi wa Burundi. Na kifungo cha miaka kumi na faini ya pesa laki mbili na elfu sabini diyo athabo umahaka maku ya Gitega imewa hukumu kiongozi wa idara ya usajiri wa nduwa na polisi mmoja wanawatu kuteka nyara Watu wawili na kuwapora marizao Na katika habari zaki mataifa umoja wa mataifa waonya kuhusu tishio Tijanja huko Somalia Kuna haya bia shaka na mengine mpenzo sikizaji Mitambo inaunguzo na rubenidu ayo Hapa studio mimi ni Romare Deme ni yabivuze Neto isanganiru ni kiboko yao naam karibu tena shuhuri za la umeme kwenye mtu lu zibazi mkua ni lumonge rasmi na raisi wa Burundi evadisenda ishimie jumane hii buawala wa hilo ulinalo zayarisha megawate kuminatano tango jurai mwaka huu rianza kujengwa mnamo makarifumbili kumina nane na sekta ya shiria ni kuhamba kifungo cha miaka kumi na faini ya pesa la kimbili na ilufu sabini diyo athabu mahaka maku ya gitiga ime kiongozi wa idara ya kuandika watu wanao zariwa na wanao kufa na wanao funga pingu za maisha ma yani idara marufu ata kwa kifaransa pamoja na skali polisi mmoja ya mikuwa katika kesi ya dharura ambapo mabwana hao wanachitemiwa ku mabwana mabuana na kuwaiba pesa la kimbiri bada kuateka nyara tarehe most mwezi hum mabuana hao walikuwa wamekuja kubadilisha katika banki ya taifa berbe tawi la gitega pesa zizo kuwa zimeungwa za laki nane. Na tunaendelea na tarifa yetu ya habari ni kwamba pesa zinazo taakiwa. Kwa shirika, litakaro peleka wafanya kazi katika inchi za kiarabu. Sinalezwa kuwa nyingi na kutia mashaka baadhi ya raia wakazi warumonge. Ule wahi kuenda warabuni kwa mba hali hiyo itapelikia kutuza mfanya kazi kiasi. Kikubwa kwenye mushahara. Prime mbaro kia kiongozi wa shirika ONLCT we Tom Fred. Ana amtazamu sawa na raia hao kwa baadhi ya mashirika. Hiya atafuja kujuhusisha na shuhuli hiyo. Tarifa hii ikikamilika ato elitikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik ki tayari gea baadae na kituo cha kwanza cha kutoza huduma cha kutoa huduma ya Afya na kupima ujauzito kitajengwa katika hospitali ya Gitiga ubaruzi wa china nchini Burundi umetangaza hayo Jumatano 3 katika hafla ya mapokezi ya timu ya 21 ya waganga kutoka china kwenye hospitali hiyo mganga mufawidhi wa hospitali hiyo ameleza kuwa bado wanakabiliwa na upungufu wa vifaa vya kisasa katika sekta za kitaaluma kama kutibu macho, masikio, tumbo na kadhalika na bathi ya raiya wamikowa mine kiwe maumakamba na muyinga wanaomba uchaguzi wa wajumbe wa braza la wapatanishi kwenye vijiji Ulatibiwe na watu wa siuhusishwa na chama chochote cha kisiasa ili ueuhua huru na haki na kuchagua watu wanaostahili Haitha wanaomba wasuruhishi hao kupewa mafunzo ya kutatua miguguru wakizungumuza katika mazungumzo ya vigiana na watu wazima Yaliwa andaliwa na shirika kupa waliomba kujumoisha wote e, waki kwa vigiana Punde ni habari za kima taifa. Isanganiro Habari za kimataifa Naam habari za kimataifa kituo cha shiria na haki za bin adam chini Tanzania kimefungua shia katika mahakama kuu ya Tanzania Masijara kuu ya Dar es Salaam kupinga utaratibu nalo tumika kupitisha tozo za miamara ya fedha kwa njia ya electronic kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC katika tarifa ya kituo hicho wamesema wamiomba mahakama ifanye mapitio ya mi, uh, ya kimahakama ili kutengua kanuni zisizoruhusu upigishwaji wa shiria za tozo kwa njia ya electronic ambapo wanadai kanuni hizo zilitungwa bila kutafuta utaratibu uliowainishwa ndani ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 lakini pia kituo hicho cha haki za bin adam nchini Tanzania kinaomba mahakama kuweka zulia muda la, la kuendelea kutumika kwa kanuni hizo hadi kesi ya msingi takapofikia mwisho kwa upande wa serikali wameomba mahakama kuwapa siku 14 ili kujibu hoja hizo ambapo majibu yayo ay, hayo yata kuasilishwa Septemba 14 mwaka 2022 ambayo yataruhusu kituo hicho kuwasilisha hoja za ziada. Shauri hilo limepangwa kusikilizwa Septemba 20 mwaka 2022. Na umoja wa mataifa umeonya kuwa maeneo ya Somalia yatakumbwa na janga la njaa kati ya Oktoba na Desemba huku hali ya ukame ikiendelea kuwa mbaya zaidi na bei za vyakula duniani zikipanda kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW akizungumza na wandishi wa habari mjini Mogadishu mkuu wa shirika la umoja mataifa la msaada wa kiutu Martin Griffiths amesema baraanja limefika mlanguni nchini Somalia na tayari wamepokea tahadhari ya mwisho inayotoka na utaka kuchukuliwa hatua kukoa maisha ya watu eneo la pembe ya Afrika linakabiliwa na hali mbaya kabisa ya kiangazi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 44 mashirika ya kiutu Inasema mifugo mingi imekufa na hakuna mazao mashambani wataalamu wanasema eneo hilo linaelekea mwaka wa bila kushuhudia msimu wa mvua turejee chini Burundi Baadhi ya raia wa mikoa ya Muyinga, Makamba na mingine miwili wanaomba uchaguzi wa wajume wa baraza la wapatanishi kwenye vijiji ulatibiwe na watu wasihusishwe na chama chuchuti cha kisiasa ili uwe wa huru na haki na kuchagua wanaostahili aidha wanaomba wasuluhishie au apiwi mafunzo ya kutatua migogoro wakizungumza katika mazungumzo ya vijana na watu wazima yaliyoandaliwa na shirika Kopa Burundi waliomba kujumlisha wote waki kwa vijana Tumuskrize si veri nisengi miumva katibu wa shirika kopa Na tafsia kwa kiswina mwenzetu mwaize misako Mikutano hiyo inamisingi katika katiba ya nchi Shiria kitarafa hata mradi wa mandeleo ya kudumu odede Kusu kukinga na kusuluhisha migogoro katika jamii Pia katika otuba yake raisi wa Jamhuri alipo kula kiapo Kusu changamoto alizo fikisha, Kuna kusefu wa muanga katika uchaguzi wa patanishi na kupelekea kutokuwa na imani nao, kutafautisha jukumu la kila mmoja katika wa patanishi, viungozo wa serikali za mita, wazua busara, pamoja na odao wengine wanoosaidia katika kupatanisha raia. Walugusia pia kutoshirikisha wote, kungiria kazi za wa patanishi, kutu wakilishwa, kuteuliwa kwa watu wasio na utu pamoja na kutofuata uamuzi unaokuwa umechukuliwa na kuwepo kwa udanganyifu walidhihirisha hofu pia kuhusu ulaji na udanganyifu kututambulika kwa tasisi hiyo kwa badhe ya viongozi, kutokuwepo kwa mutisha kwa patanishi hao kufuatia ukosefu wa nauli ya kutosha. Kata kupatishia suluhu changamoto hizo, raya hao waliomba waandazi wa uchaguzi wa patanishi hao, wasiwa wanasiasa, Uteuzi ufanyike kukuzingati wa utu na isiwi kwa misingia kisiasa ili kukuza uaminifu. Kunua pia ubongo wa wapatanishi hao kusu utatuzi wa kesi, konesha jukumu la kila moja na kuanda warsha kwa masisha majukumu yao. Na mtuna endelea na tarifa ito ya habari pesa zinazo takia kwa shirika litakaropilika wafanya kazi katika inchi za kialabu zinalinaezwa kuwa nyingi na kutia mashaka bathi iraia wakazi wa kazi wari wahi kuenda uwarabuni kwamba mbahari hiyo itapiliki ya kutuza mfanya kazi kiasi kikubwa kwenye mushahara. Prime mbaru ukei kiongozi wa shirika ONST Uwe Tomfrae Linaro vita usafirishaji wa bin Adam anamtazama sawa na laya hao Kuwa bathi ya mashirika ya taofia kujihusisha na shuhul hiyo Ome nduwayo Katika talifa iliyotolewa hivi majuzi na wizara husika na masuala ya kigeni Kuhusu idini ya mashirika ya njenia ya kuwajiri Wafanya kazi wa hamiaji inge ya Nchi ya burundi Sonia ni Yubawe msemagi wa wizara hiyo anaeleza kuwa wakala husika atalazimika kwanza kulipa dhamana ili kusaidia itakapotokea mfanyakazi wa Burundi akakumbwa na shida huko Uarabuni Baadi ya wafanyakazi waleotumikia Uarabuni mnyaka iliopita wanahofia mashirika hayo kuwataka kulipa kwa kuondoa pesa nyingi kwenye mishahara yao hofu wanayochangia na Assasonel Setewe Twenfrere inayopambana na biashara za Bin Adam wakili Prime Barupo Kye Kiongozi wa asasi hiyo anaitaka serikali kujaribu kupunguza gharama ya amana hiyo Wasuati nyingine iliowe kwa wazi ni ile inehusiana na mshahara Unausemekana kuwa utapitishwa kwenye kuu ya Burundi BRB Kama vile wafanya kazi hao waleotumikea warabuni Asasi ONL CETEW tonfrère inahofia kwamba huenda mfanya kazi. akapata mshahara finyu wakili mbarubu keye kiongozi wa asasi hiyo anachokulia kiwango cha ubadilichaji wa fedha kinachotolewa na bank hiyo na mkwa sauti hiyo ya umeinduwa talifa ya mchana wa inachaziada uskose kunga na nasa kati ya talifa nyingine zinazo enele lakini bado kufika talifa hizo vipindi vingine vinaenele kwenye ledi usangali na ukutoka hapa studio mimi romarde de ni Nio Thank you.